היפופוטן! את שומעת? אז הוא שם לי את החומוס בקפה. אה, נורא מצחיק, אתה נראה נחמד. סליחה, סליחה, סליחה. מה? כן? אולי פרח לגברת היפה? את רוצה פרח? לא שואלים, באמת, לא שואלים, קונים! כן, כן, בבקשה. הנה, הנה פרח. יופי, אתה יודע. אז אני אמרתי לו, מה אתה שם לי את החומוס בקפה? אתה יודע איזה פרח יביא? סליחה, סליחה. דובי גדול לגברת? את רוצה דובי גדול? לא שואלים, קונים, זוג צעיר. הייתי רוצה דובי גדול לתקין. כן, תביא, תביא. אוקיי, יופי. בבקשה. אז בקיצור, הוא לקח דובי יפה. הבאתי בנכבד נורא. תשמעו את החומוס שלום, שלום לכם, זוג צעיר. אולי טלוויזיה לגברת? את רוצה? אה, אני לא יודעת, אני לא בטוחה. כן, לא שואלים, קונים. אוי, איזה קול יפה יש לך. תחתום איפה הטלוויזיה? זה משלוח, תוך 21 יום. שלום. אולי לאמבטיה נשים אותה, אני לא יודע, בואו... מה? הוא בא אליי קפה. הוא בא אליי... אבל מה, כאילו? היי! טרקטור לערבים! מה אתה... מה? את רוצה? מה שואלים? מתי תלמד כבר? טרקטור, כאילו! להוסיף לכם את הקו? מה? אה? כן! Uh, סליחה, סליחה, אולי עוד טרקטור לאוהבים? נגמר לנו הכסף. אה, uh, אז כסף לאוהבים? לאן אתם הולכים? אך, אני אגיד לכם, קשה. קשה לחיות היום. כל כך קשה, שאין תקציב לשני שירים מקוריים בתוכנית. אז שלום.